Бранці йшли вже з півгодини, незвичка до пішої ходиї, до дебелих селянських черевиків робили Галині великі трудності. А вона спотикалася, зачіпалася за гілки, дряпала собі ноги, мало вже не плакала з утоми, як несподівано з лісу виник чорнота й, підбігши конем до бранців, почав запрошувати дівчину сісти до нього на коня. Побачивши чорнявого красення полковника в усій його воєвничій красі, і, почувши його ласкаву мову, панночка палахнула рум'янцем, проте вона подякувала козакові, сказавши, що йтиме пішки разом зі своїм батьком. Сказавши так, дівчина одвила свої очі набік, щоб не зустрітися вдруге з очима козака, аж у ту саме хвилину дужа рука молодого полковника обхопила її стани, одірвавши від землі, посадовила на коня. Тож мить стиснутий острогими кінь, мов несамовитий кинувся вперед, і поніз козака з його дорогою здобиччу поміж деревами. Вони летіли вихором. Тепле, пахуче лісове повітря прутко шуміло повз них, а гнучки вітило скотали їх своїм листям. Коли ж траплялося, що вони загрожували Галині небезпекою, то з хрустінням падали униз, підрубані шаблею Хватського вершника. За хвилину чорнота з галиною були вже далеко, заховані деревами від людських очей. «Ти моя бранка!» – говорив козак, міцно пригортаючи до себе дівчину, – «і повинна в усьому коритися моїй волі». Серце дівчини затріпотіло в грудях, мов пташка в сільці – вона уявила собі, що козак хоче умчати її кудись у гущавну, де вона буде вже в необмеженій його владі і жах обхопив її молоду душу. Молю пана, з благанням сказала вона, поверніть коня назад. Не зви мене паном, не звий полковником, зви мене Іваном. Я ж зватиму тебе по-нашому, Галею. Ти моя, я нікому тебе не віддам. Молю тебе, козаче, пусти мене. У тебе ж добре серце. Чорнота зрозумів, чого злякалася дівчина. «Не бійся, горлечко моя, я не буду насильником, бо люблю тебе не тільки палким коханням, як ніхто, що не кохав дівчини, але разом і ніжно, як дитину. Ти станеш моєю тільки після того, як своєю волею візьмеш зо мною шлюб». Він почав палко цілувати її в уста, чоло, очі. Галина не змагалася. Після його останніх слів вона була в його владі. Їй було так любо, так солодко і непомітно для дівчини. Губи її теж склалися в поцілунок і цілували козака. Аж тут перед очима Галини, поміж віттям дубів, почали виникати темні постаті чорниць з щітками на руках і, заміряючись на дівчину чорними хрестами, погрожували їй пеклом. Мороз пішов по тілу дівчини. «Ах!» – скрикнула вона, отсохнувшись від козака. «Ти схизматик! Вони...» «Черниці-кармелітки погрожували мені. З тобою я занапощу свою душу». «Забудь, галочка, ті єзуїтські вигадки», – говорив Чорнота. Бог один і для мене, і для тебе. Я виряджу тебе з батьком в Чигирин. Там ви перебудете, поки скінчиться війна. Тоді ми з тобою візьмемо шлюб. Одно тільки ти мені скажи, чи любиш мене?» Вона обхопила його шию. «Я не знаю, що то кохання. Тільки мені так любо з тобою, Іване», так радісно, що, здається, і у раї не було б краще. Він міцніше пригорнув її до себе, голубив своєю рукою. Дівчина мліла в його обіймах, з довір'ям до нього пригорнувшись, а тіні лихих черниць танули під промінням вечірнього сонця і теплом молодого чистого кохання. Нарешті втомлений кінь спинився, і козак повернув його на шлях, до свого нового коша До тих часів, про які ведеться наше оповідання себто до повстання українського люду польська держава була великою і могутньою До неї належали Україна, Білорусь, Литва і частина Прусії Остання ж Прусія та Молдова були однеї залежні як голдівники Спілки з поляками домагалися всі держави Європи бути ж її ворогом зважувалася тільки могутня в ті часи Туреччини. Повідні хорогли польського війська бачили і турецькі, німецькі, угорські, і свейські городи, і навіть на баштах далекого московського Кремля майла Корогва з польським орлом. Найкраще польське військо завжди набиралося на Україні. І через те, після того, як реєстрові козаки і польські драгуни – набрані з українців стали на бік Богдана Хмельницького, а все українське поспільство повстало на поляків як один чоловік, Польща відразу знесилилася. Бо хоч і небагато втеряла вона війська під «Жовтими водами» та під «Корсунем», та зате не мала з кого набирати нового війська. Ледве через п'ять місяців було зібрано 80 тисяч війська, та й те наполовину складалося з німців, угорців та волохів. Оті, почасти за гроші, почасти як підвладні полякам прислали своє військо їм на поміч. І от тепер, бо в дві великі темні хмари насувалися до річки Пиляви два ворожі війська. Зі сходу, з Білої церкви йшли реєстрові козаки і запорозці з арматою під приводом гетьмана Хмельницького, З півдня і півночі приєднувалися до них загони повстанців під приводом Кривоноса, Богуна, Нечая, Морозенка, Небаби, Гайчури і інших богатирів, і навіть з Заходу, з Галичини, проскочив сюди ватажок-носач з опришками. З Заходу ж наступало різноязичне польське військо. Тисячі возів тяглися кількома шляхами позаду того і другого війська. Проте кількість возів у козацькому війську була далеко менша, ніж в польському, бо казаки йшли своєю землею, країною, і мали де добувати харчів. Навпаки, за польським військом обози растяглися на десятки миль. Возів у їхньому войскові було більше, ніж людей, бо всякий пан віз за собою свою одіж, постелю, харчі, вина і навіть найкращу хатню посуть, щоб похвастатись нею перед іншими панами. Над натовпами війська чорними хмарами крутилися круки, чуючи собі скоро велику здобич. А спозаду війська до його табору щоночі підходили цілі табуни голодних вовків, отруюючи повітря своїм огидливим биттям. Надійшовши до пиляви співмилі, обидва війська стали таборами. Хмельницький розташувався з арматою на полявині серед лісу і взявши з собою найближчих радників, богуна Джеджелія, Кривоноса та Виговського над'їхав до тавру Чорноти Ганжі, що стояв гонім за двоє од річки пиляви. Всі семеро поїхали обдивитись на береги річки. Перед козацьким військом на шляху з Києва на Варшаву була через пиляву гребля з мостом, а обід шляху од річки до лісу слалися рівні луки, вкриті болотами, що за літо тільки зверху трохи підсохли. Під вагою ж коней, не тавста, тверда шкарупа, на болотах провалювалася, і коні грузли в болото. Помітивши, що польський берег Піляви твердіший за східного, гетьмани всі полковники зважили за найліпше заманити поляків на східний бік пиляви і потім загнати в болота щоб заманити ляхів на сей бік, говорив Хмельницький до товаришів, доведеться частину війська вирядити за міст на той бік. Знаю я ляхів. Вони ж парки, коли їхня сила, а здолають наше переднє військо за мостом, то вже на тому не спиняться, перебіжать сюди. От тоді ми їм і покажемо, по чим ківшлиха обізвався Чорнота. «Ти, Іване...» Казав, вернувся до Чорноти Гетьмана, що тут десь вештуються по околицях Вовгурівці та Гайчурівці. Збери їх, вражих синів, до себе і постанови за місто. А то вони тільки знають на людей мордувати та палити те, що нам самим потрібне. Куди не повернеся все попалене, все зруйноване, вони тільки шкодять війську. От те ж саме я, кажу, відповів Чорнота. Я звалю їм поробити за мостом окопи та й нехай вражі діти покажуть свою вдачу на ворогах. «Ну, а далі, – сказав Гетьман, – ти вже роби, як сам знаєш, а щоб мені заманив ляхів сюди, на болота. Та вже якось-то заманю. Оглядівши береги піляви, Гетьман поїхав у замок пана Януша і розташувався там з писарем та канцелярією». Табір польського війська був в півмилі на захід від мосту через Пиляву на гарному рівному степу. Військо їхнє було дуже добре озброєне, забезпечене харчами і мало багато гармат. Тоді як військо Хмельницького половина була озброєна тільки косами, вилами та кийками. Поляки розуміли перевагу своєї зброї і зарані прозникували свою перемогу над козаками. Приходиш з військом – Коронного гетьмана Потоцького під Жовтими водами та під Корсунем здавалося їм такими випадковими, що під час бенкетів у польському таборі щодня можна було почути похвальбу розігнати хлопів канчуками. Проте привітці польського війська не хапалися до бою. Головний з них, Домінік Заславський, навіть зовсім не мав охоти битися з козацьким військом. Бо вбивати повстанців вельможному панові було зовсім не корисно. Серед тих повстанців були тисячі хлопів з його нещисленних маєтків на Україні. Та до того ж, він ще не стратив надії на те, що козаків можна умовити до згоди і покірливості. Тільки Яремо Вишневецький, заклятий ворог козаків, радив ударити на них усім військом. Проте його ради пан Домінік не послухав, а стоячи табором біля пиляви розважав шляхту щоденними бенкетами. Щоб же вояки не нудилися, він дозволив всім охочим підходити до пиляви і викликати козаків на герці. Три дні вже зранку до вечора понад річкою пилявою відбувалися герці. Охочих до того, як з боку козаків, так і з боку поляків знаходилося чимало. Найзавзятіші Вояки найбільше хвацькі гарцівники перед герцем банили, скребли своїх баских коней, щоб вони аж виблискували своєю оксамитовою шерстю. Вони сідлали їх коштовними сідлами, на себе одягали найкраще вбрання, чіпляли до боку найдорожчу і найбільше улюблену зброю, брали до рук вигострені списи і виїздили до річки, викликаючи з ворожого боку охочих помірятися хистом та міццю. Коли ж на заклики ніхто довго не виїздив, то вояка ганив все вороже військо, лаючи всіх так, що в наші часи ніхто такого і не вигадає. Козаки були краще за поляків верхівці, та зате поляки вміли з більшим хистом рубатись. А врешті частіше складалося так, що поляки були побідниками. Козаки ж або верталися з герцю об'юшені кров'ю або зовсім накладали головою, і на свій бік річки їх уже переносило товариство на ношах. На четвертий день обоє війська вже так роздратувалися, що почали набігати на ворогів не поодинці, а цілими купами. Чорнота і Ганжа розуміли, що наблизився час, щоб заманити поляків на козацький бік пиляви, і от вони, відбиваючи польські наскоки, перейшли зі своїми павками через греблю на польський бік, де вже стояли в окопах своїми загонами Вовгура і Гайчура. А звістка про цей перехід стурбувала польських привільців. І вони, піднявши на ноги все військо, вивели його з табору і поставили до вою. Любо було глянути на польське військо, що рівними лавами вкрило все поле. Гусари, що всі були з польської шляхти, шикувалися на чудових прутких, як вітер, і баских, як вогонь, конях. Чепраки під сідлами були у них саєтові, гаптовані золотом та сріблом, маленькими рученьками паній та панянок. Самі сідла були ковані сріблом та поцяцьковані коштовними каміннями, стремена теж були срібні, обзолочені, шаблівсі, з золоченими або й щиро золотими держаками Кунтуші на гусарах були різнокольорові зоксамито Золотими гапличками, ланцюжками біля коміра Обшивані коштовним хутром На косоверхих шапках у них телепалися золоті китиці Вкриті блискучими самоцвітами На ногах же брязкали острогами червоні або блакитні сап'янці Спільники поляків були вбрані простіше німці в сині жупани, горці ж та волохи в свої народні різнокольорові куцини. Всі вояки вже занідьгувалися походом і нетерпляче поривалися до бою. Далеко не таке браве на вигляд було військо гетьмана Хмельницького, що теж готувалося до бою і стояло сховане на пролісках. Хоч після Корсеня й жовтих вод, і воно, як казали, трохи підлаталося, а проте було вбране надзвичайно різноманітно. Запорозьці були в різнокольорових каптанах та червоних поверхних жупанах, драгуни, що прилучилися до козаків від поляків, по вбранню скидалися на німецьку піхоту. Рейстрові козаки були в синіх чуварках. Повки, що складалися з загонів Кривоноса, Ганджі, Нечає, Богуна і інших, були хто у золотом гаптованій одежі, добутій по польських замках, а хто так у звичайному селянському сір'яці. Хмельницький з булавою в руці під великим гетьманським бунчуком об'їздив своє військо, розважаючи своїм словом тих, що не бували досі в бойовищах. «Стійте міцно, панове молодці!» гукав він до молодих козаків. «Стійте, як брати ваші стояли і билися на жовтих водах та під Корсеним. Моліться милосердному, пам'ятаючи, що ми б'ємося за волю дітей наших та за віру свою православну стоптану ляхами. Господь допоміг нам вже двічі перемогти поляків. Допоможе перемогти їх і втретє, бо на нашому боці свята правда». Свідом за гетьманом Ходили понад військом попи з кропилом і благословляли козаків на славну смерть за святу віру. У обідню пору до полків Чорнотий Ганджі на чудовому огирі під'їхав за взятої постаті поляк. І почав викликати на герць не простих козаків, а когось з отаманів та старшини. Це був середніх літ шляхтич прозвищем Збручич загартований в степових походах на татарів та у бойовищах з шведами й турками. Метке було його, око непохитна була рука, і скільком ворогам збавив він уже за своє життя віку, тому він давно погубив рахунки. Гей, ви, хлопе, гречкосії! гукав шляхтич, басуючи своїм чудовим вороним конем понад козацькими повками. А висилайте лишень до мене кого-небудь з ваших медців. «Хваташків да богатирів. я вдрубаю йому свої шаблою в ухо і кину псам на сніданок».